І показав на крису, задягненого ще в розкішніші атласи, ніж кармазини пана кривоноса. Довго терлися мої побратими поміж шляхтою, щоб знати, чим найшвидше можна дійти їй до серця. Я не хотів пускати кривоноса до Потоцького, попросив Саміла, щоб той покликав його до мене. Все довив бог коло себе за стіл, обійняв Максима замаслакувати плече. Був моїми очима Максимем. Чи хочеш, щоб без тебе осліпнув? Ще далі побачимо, гетьмане, засміявся Кривоніс. Вже як я доберуся до панства, то щось там визирю. А що там визирювати? І так видно, що зім'яли б їх в одній жмені. Але не будемо кровожерами. Даю я слово і дотримаю. Тебе ж не хотів туди посилати. Не вірю шляхті кілька вже вона ламала слово. Моє діло піти, а твоє вберегти мені життя, гетьмане, шорстла мовив вкривоніс. Не вбережеш моє, то виходить, і нічого б не вберів. А життя кожному дороге. Для кожного так, а для гетьмана і життя має ціну неоднакову. Не гоже так мовити, а доводиться. Ти надто цінний чоловік, аби Ризикувати твоєю головою. «А може я шукаю смерті?» Засміявся Кривоніс. Казав же мені це при морських виправах. На осліп кидався завжди в самі лабети смерті, але виходив неушкоджений. Справді мав поза себе чоловік щось страшне, коли за ніщо вважав життя власне. Ти хіба про це розпитаєш? У козаків про минуле не питали нікого ніколи. Хоч і сам розповість, не хоче. Все про травою, важить тільки лицарство, завзяття і чесність перед товариством, перед Богом і землею рідною. Смерті чи слід шукати, сама нас знайде, сказав я, аби сказати. Бо і сам не вірив цим словам. А ще... На кому ж шляхта побачить так кармазини, як не на мені? Збиваючи мене з похмурих думок, вигукнув Максим. Ми звикли, що козак округлий та гожий, мов линок. Ось як кострубатий та маслакуватий, як розіпну пан на своєму маслаччі, мов хорогу, то лише поглянев пан, і вже душа в п'ятах. Говориш, мов, дзвонить-дзвониш, все ж... «Прошу тебе, Максиме, будь обачним». «Слово, мене. Ми обійнявіся, поцілувалися, на тім, кінець розмови. Коли саміла, провівши Кривоноса, повернувся до намету, я нагримав на нього, чому мовчав. «А що мав казати? Поміг би мені вмовляти. Треба було кликати отця Федора для вмовлянь. Я тільки записую все». Чотві атрамент, коли смерть пише кров'ю. Іноді атрамент міцніший і за саму кров, гетьмане. Надвечір ми обмінялися закладниками. На вузькому проміжку між двох шанців зійшлися дві мальовничі групи воїнів. З нашого боку Кривоніс і Криса з кількома підпомічниками військовими, з шляхетського суддя військовий, Стефан Чернецький і полковник Сапіга. З роду литовських магнатів. Сапіга, здається, і по-польськи не вмів до ладу. Та ж треба було з ним спілкуватися латиною. Зате пан Чернецький, маючи маєтності на Чернігівщині, і по-українськи, хоча й кривийся, від нашої мови, як от кислиць. Та я не вельми й докучав великородному панству своєю мовою і своїми домаганнями. Незволю запросити їх до намету. І вже був зготовлений стіл з добрими напоями і закусками, хоч і не пишними, зате поживними, якщо навіть кихлий Чернецький не стримався. — Багато живеш, пане Хмельницький. — Живемо, як воюємо, — відмовив я. Сапігам очки неповочима по непоказній обставі мого намету, простому столу, струганих лавках дерев'яних, полив'яному посуду. Тоді поглянув і на мене, але я не зачепився оком ні на чому. Бо не було на мені дорогого одягу, коштовної зброї, простий собі козак, як і не гетьман. А я й так віддав, що гетьманом пани не назовуть мене, хоч буду весь у золоті. Тож навмисно дратував їх своєю буденністю. Чернецький знову не стримався, аби не вкольнути. Звичай ваш, нібито забороняє в поході вживати міцні трунки. Не ніби, пане Чарнецьке, а на горло. Що в горло ввіллюш, горлами воплатися. То як же це? Показав він на стови з карахами та суліями. А то вже не наше. Чує ж? Панське, прошу пана полковника, як шляхецький обоз переїхав до нас та й привіз всю панську знадобу. Вогневого припасу, чи й була там дещо це, а вже потувався, якого хоч залися. То Та здрайці! — звискнув Черницький. А я засміявся. — Гео, пане Черницький, облиш свої гніви, то поштиві люди, коли подбали за часу, щоб не дерло тобі в горлі, як опинися в мене в гостях. — Які ми гості? Ми закладники мілітарні! — крикнув Черницький. «У моїй наметі гості, я ж прошу до столу, панове, та ми за здоров'я його мості короля Речі Посполитеї Владислава, який за всіх діб був прихильний до козаків і під хороглою якого ми виступаємо. Хай би пан Хмельницький не чіпав королівської корогли, подав голос Сапіга. То панство вип'є за здоров'я його величності короля?» поспитав я. Довелося пити, ковтаючи образу і гніви. Тоді я припив за здоров'я Чернецького і Сапіївим, за кожного засібна. Коли ж Чернецький подивований тим